Oly szomorú embernek lenni, és szörnyűek az állathős igék, és a csillagszóló éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbeszőtt hitét, s akik még vagytok őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Jó reggelt, a már 2022. március 11-e péntek van. Hány nap van még hátra az életből, hány nap van még hátra a háborúból, azt nem lehessen tudni. 24 nap van még a mai nappal együtt a választásokig, de lehetséges, hogy ez egy meglehetősen kiszerű megközelítése a laptárnak. Mire a hosszú hétvégéből visszatérünk, Annyiban változik a helyzet, hogy akkor már csak 19 nap lesz hátra a választásokig, és április 30-a után egy gonddal kevesebb lesz, vagy ha tetszik, másoknak egy gonddal több. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalüssz és ez a... az egyik elmondata a 22 éve létező feje minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a netezők, valamint Fialai János 14 éven aluliaknak nem felett és igen korlátozott mértékben ajánlott műsorának. Jelentés az Árvószkosárból, hát ez most nem egy könnyű feladat. Nincs sok időnk, ha valaki akar telefonálni, megteheti. Legközelebb majd fél kilenc után lesz erre a lehetőség, ha mindenki felveszi a telefont. Sorrendben Filipov Gábor, Navracsis, Tibor, valamint Bucski Péter. 061-712-42, berőfény és mínusz 5 fok. Hideg van, te jön a tavasz. 061-712-42 Jó Filipov Gábor Egyensúly Intézet kutatás igazgató. Azzal az alapelvel, mely szerint aktuál politika nyert, azzal, hogyan fér össze, hogy beszélgetés lesz az Ukrajnával szembeni orosz invázió geopolitikai következményeiről és a szankciópolitikáról rövidesen az Egyensúly Intézet szervezésében. Hát a mi alapelmünk az egészen pontosan úgy házik, hogy a hazai e, pártpolitikai ügyekből ben nem szólnunk meg. Az oroszországi ukrajnai, vagy illetve bocsánat, az konfliktus az hosszabb terúgeó stratégiai kérdéseket érint, és mi úgy gondoltuk, hogy erre nekünk is reflektálunk kell. Azt továbbra is tartjuk, hogy, hogy a választási kampány magyarországi politikai ügyek kapcsán nem nyilvánulunk meg illetve az orosz-ukrán konfliktusra való reflexiót is azért szűkítjük a, a, az intézetnél a külpolitikával foglalkozó kollégákra. De hogy az ott esetben Szemerkényi Réka, aki ennek az egyik meghívott vendége, ki fogja -e térni hazai vonatkozásokra, azt ma 2022. március, nem tudom, hányadikán nem tudjuk garantálni, vagy igen? Hát személyen kényelékkal tudomáson szerint nem az Egyensúlyintézet munkatársa, tehát mi nem fogjuk egy cenzulázni. Azt általában, akit meghívunk, illetve aki velünk együttműködik, nagyjából tudja, hogy az egyensúlyintézet az ilyen ügyekből próbál kimaradni, tehát általában a diszkréció az megoldja az ilyen problémákat. De nem, én nem hiszem, hogy az aktuál politikai fókuszú lesz. A beszélgető partnereknek még a többsége egyébként nem magyar, tehát különös is lenne, hogyha ilyen választási témákra. Tényleg Az első konferenciátok, ahol személyesen is meg lehetett jelenni, ott minden esetre borostamás megpróbálta arra inteni a jelenlevőket, hogy aktuál politikai megjegyzéseket ne tegyenek, de ezt nem sikerült elérni. Hát nem mindig sikerült elérni. Szerintem még mindig, hogyha összehasonlítod bármilyen, politikával foglalkozó hazai konferenciával ami mi rendezvényünket, akkor azért elenyésző volt az aktuál politikára vonatkozó kitéréseknek a száma. Nekünk ugye, tehát ez nem egy olyan cél az, hogy én neked folyton kitáncolok az aktuál politikai kérdések elől. Mi egész egyszerűen annyit szeretnénk elérni, hogy a szakpolitikáról is eset szó a nyilvánosságban, kicsivel többet, mint eddig. ez szerintem a rendezvény nagyon jól szolgálta, hogyha az Egyensúly Intézetnek a Kötelékében levő szakértőktől hallottál kifejezetten a politizáló megjelzéseket, az hiba. A meghívott vendégek pedig szabad emberek, akiket mi megkérhetünk bármire, azt ők eldöntik, hogy mennyire tartják magukat hozzá. Szerintem az így is egy szakpolitika nehéz konferencia volt azért összeségében. De hogyha én differenciát vélek felfedezni, az Egyensúly Intézet munkatársai megnyilvánulása és a vendégek megnyilvánulásak között, akkor bennem van a hiba? Hát szerintem ez egy evidencia. Az egyensúlyintézet Intézet munkatársai nagyjából az Egyensúly Intézetnek a, a zsírór mértéke szerint próbálnak nyilatkozni, illetve a közgösszéget, mások pedig nem. Ezzel én olyan nagyon nagy problémát nem látok. E, probléma... Figyel, mi, mi bocsánat, mi azzal szembesülünk ilyenkor egyébként, tehát hogy azért nyilván mi is szoktunk gondolkodni a pozíciónkon, meg, meg megnézni azt, hogy mennyire reális az, amit mi, amivel mi próbálkozunk. Azzal szembesültünk egészen ami egy evidencia, hogy az életünknek a történései, azok foglalkoztatják az embereket. De többet között most az orosz-ukrán konferenciát is azért fogjuk rendezni, mert látjuk azt, hogy, hogy, hogy most ez izgatja az embereket teljesen érthető módon, és megpróbáljuk megtalálni ezeknek a, az impulzusoknak, azokat a termékeny irányait, amelyek hosszú távú kérdéseknek a tárgyalását is lehetővé teszik. Tehát mondjuk az orosz ukrán konfliktusnak hosszú távon egészen biztosan meghatározó hatása lesz majd Európának és Magyarországnak az energia ellátására. Ez egy olyan kérdés, hogy hiába aktuál politikai eseményről beszélünk. Egyébként zárója be hozzáteszem, hiába emberi tragédiák tömegéről beszélünk. Egy olyan intézetnek, amelyik hosszú távú kérdésekkel foglalkozik, nem lehet figyelmen kívül hagynia. Én változatlag azt feszegetem, hogy az Egyensúly Intézetnek, mint Agytrösztnek a működése mennyiben választható el a hétköznapi egyszerű történésektől. Számomra ez mindig kétséges volt, most még kétségesebb, mint előtte volt, de lehetséges, hogy cseki információval rendelkezem. Hát az előbb pontosan erre utaltam. Tehát ami az aktuál politikából vagy aktuális eseményekből hosszú távú kérdéseket érint, az nyilvánvalóan minket is érint és látod, reagálunk arra, hogy az embereket egyébként aktuálisan mi foglalkoztatja. Azt mi továbbra is tartani szeretnénk, hogy, hogy legyen egy olyan intézmény a nyilvánosságban, amely kifejezetten nem pártpolitikai, aktuálpolytikai ügyeket effektál, hanem hosszú távú kérdéseket tárgyal. És ezt nem lehet nyilvánvalóan, tehát nem vagyok teljesen hülye, remélem, hogy nyilvánvalóan nem lehet uh, teljesen kirekeszteni az aktuális eseményeket. Mi megpróbáljuk ezt úgy kalibrálni, ezt a kommunikációs teret, hogy, hogy a minket foglalkoztató kérdések is teret kapják a nyilvánosabb. Egyébként eddig életben nem vagyok elégedetlen vagy csalódott. Csalódott is elégedetlen. Én sem vagyok, és lehet, hogy a példa, amit hozok, az teljesen alkalmatlan arra, hogy megvilágítsa, hogy én mire gondolok, de amikor kritika éri Amerikát a demokrácia exportjáért, amelyel úgy forgat fel helyi viszonyokat, amelyek csak részint eredményezik azt, ami a demokrácia exportnak lett volna a szándéka, ha egyáltalán az a szándék, amit én feltételezek, valami hasonlót érzékelek az egyensúlyintézet Intézet tevékenységében, a tekintetben, hogy ha nincsenek csatok és nincsenek eszközök, amelyek egyébként a felépítményt az altalajhoz rögzítenék, akkor az valahogy permanensen lebegni fog a fölött a realitás fölött, amelyre egyébként hatással akarna lenni. Szerintem azért érthető ez a percepció, mert a, az Egyesült Intézet tevékenységének a nagy része, és ebből, amit nem csináltunk egyébként titkot soha, <coughs> bocsánat, az nem a nyilvánosság előtt zajlik. Tehát ami csatjaink, vagy a, a, az építménynek a megalapozása, az, az javarészt nem kamerák előtt, vagy nyilvános konferenciák előtt ö, zajlik. Az Egyesült Intézet egy olyan szakpolitikai ajtoszt, amelyik a politikai és gazdasági gyöntéshozokkal közvetlen kapcsolatot tart. Tehát mi látjuk azt, hogy milyen hatása van a, a, a munkánknak, a tényleges döntéshozóknak a gondolkodására, vagy a diskurzusaira, ez nekünk jó. Az nekünk nem ambíciónk, hogy kiírjuk a honlapunkra, hogy most éppen ki, milyen befolyásos ember, hogyan inspirálódott a mi ötleteink által. Amit te látsz, meg amit a közönség lát, az az, hogy mi a közbeszédet hogyan szeretnénk befolyásolni. Hát ezt érdemes nem amikor ezt értékeled, mi azt nem feltétlenül akarjuk megmutatni, vagy nem akarjuk, hogy azon legyen a fókusz, hogy mi egyébként a kamerák mögött, vagy azoktól elzárva, uh, hogyan tudunk hatni döntéshozókra. Ez nem, nem titkolózás, hanem egyszerűen így működik a szakpolitikai hatás, hogy ez nem a nyilvánosság előtt tud uh, működni. Értemény, csak akkor mit kezdjék azzal, amit tapasztaltam a konferencián? Nevezetesen? Hát nevezetesen, hogy az nem az, mint amirevel egyébként az Egyensú Intézet imbanányosan foglalkozik. Hát a konferenciának három fő témája volt, nincs, ha emlékszel. Ez a három fő ezt követte, ami 2030-as lézőnknak a felépítését. Környezetvédelem, oktatás, gazdaságpolitika. Így van. Ahol mindig minden alkalommal a, a, a nyitó előadás, az az Egyensúly hosszú távú szakpolitikai elképzelésének az ismertetése volt, és aztán ennek ürügyén vagy ebből kiindulva beszélgettek a téma szakértői ugyanezekről a kérdésekről. Szerintem a konferenciánk amellett, hogy az is felszínre került, hogy mik foglalkoztatnak egyensúlyintézeten kívüli szakértőket az aktuális ügyekből, szerintem elég jól tartott magát ezeket a témákhoz. Ami a sajtóban megjelent erről a konferenciáról, bár eléggé szűk nyilvánosságot akartunk neki adni, az is többé kevésbé erre szolítkozott, vagy leginkább erre koncentrált. Lehetséges, de én nem vagyok az Egyesült Intézet munkatársa ennek köztében, az én szempontjaim a... nem fedik le a te szempontjaidat, és miután az Egyesült Intézetnek a hétköznapi tevékenységét nem ismerhetem, ha abból indulok ki, amit láttam, az azt jelenti, hogy a hétköznapi tevékenység, amiben nem látok bele, minőségileg más, mint amit láttam, amivel nem voltam elégedetlen, de mást mutat, mint amiről te nem beszélsz. De gondolsz konkrétan? Elmondtam már. Próbálam megérteni. Elmondtam már. Azt mondtam, hogy egy emelkedett szintű, de a hétköznapi életünkkel foglalkozó politikától nem mentes beszélgetéseket láttam, amelyek mind tartalmukban mind a megjelentekben nem pontosan azt fedik le, mint amiről te egyébként az Egyesült Intézet tevékenységével kapcsolatban érzékeltetsz, de nem beszélsz, mert az nem tartozik a nyilvánosságra. Hát, szóval máshogy meg akkor a konferenciát, és szóval. De én nem ér, tudom megélni úgy, mint a... te, te meg nem tud megélni úgy, Ez mint én. <laughs> Ez így van. Hozzátéve, így van. hogy én nem vagyok ellenséges, hanem egész egyszerűen nem is érzem, és próbálom próbál megérteni, hogy mi ez a diszkrepancia, vagy hogy mi, mi ennek azok a. Nézd, én végigültem a konferenciát, leszámítva azt, amikor egyeztetéseket szerveztem, és ki kellett hasonlom a teremből. És uh, a környezetvédelemről szóló részben a kiinduló pont az az volt, amit mi állítunk a klímaügyről szóló anyagunkban. Nevezetesen, hogy a 2030-as klímacéljaink azok miért nehezíthetik meg az életünket uh, középtávon. Miért kellene arányosabbá tenni, és már ma többet tenni a klímavédelem ügyében? Uh, nem tudom, most ez volt az első beszélgetés, ezen gondolkodom végig, hogy ez mennyiben volt borzasztó a földhöz ragadt, vagy aktuálpolitikai? politikai, <gül> bocsánat, és ezt nem, értéke, vagy nem, nem érzékelem. Ezt nem tudok hozzászólni, mert pont azon nem voltam jelen ja, nem csak volt a másodikon és a harmadikon. Ott minden esetre nem egy akadémiai beszélgetés folyt, hanem súlyosan keveredtek elméleti és praktikus dolgok, mint általában az ilyen beszélgetések folyamán. Hát hiszen ez nem is egy akadémiai konferencia volt, hanem egy szakpolitikai konferencia. Tehát az, hogyha, akkor tovább megyünk időrendben. Az oktatás politikáról szóló beszélgetésünk az ugye nyílt egy előadással arról, hogy, hogy az Egyensúlyi Intézet hogyan tervezni, vagy szeretné megreformálni a, az oktatási rendszert, és aztán ennek ügyén az, az oktatásnak a struktúrális problémája. Jó, akkor, nagy, akkor megpróbálom egyszerűbben elmondani, Igen? bár szerintem kivételesen nem voltam bonyolult, uh, bár mindig van rá esély. Uh, egy optimális helyzetben nagy valószínűséggel egy motort úgy lehet felújítani, vagy úgy, lehet rálátni a működésére, hogyha az ember darabokra szedi, minden egyes mm -hmm. részét megvizsgálja, a kopásainak mentén kiavítja vagy kicseréli, és aztán összeszereli, miközben egyébként a motor tulajdonosa azt mondja, hogy neki ezzel az autóval haladnia kell, tehát azokat a műveleteket, amelyeket én el akarok végezni, azokat menet közben kell elvégezni, amire egyébként a motor felelőse azt mondja, hogy azt így nem lehet, mire én azt mondom, hogy az lehetséges, de nekem haladnom kell. Születik egy kompromisszum, és az a kompromisszum, ami születik, az legalábbis az én tapasztalatom szerint azt nem teszi lehetővé, amit egyébként az elvi konstruktőr megálmodott, mert ő egy olyan optimális helyzetet feltételez, amikor a dolgok, Túllépve úgy lehet változtatni egy masinérián, amit egyébként a masinéria tulajdonosa azért nem tesz lehetővé, mert azt mondja, hogy a tatarozás alatt zavartalan üzemelni kell, és a zavartalan üzemeltetésen konstruktőr és a masinéria tulajdonosa mást képzel el. Ez részben egy pontos diagnózis volt. Azt leszámítva, hogy a, hogy a jó szerelő, hogyha a nem maradunk, akkor igyekszik annyiban a tulajdonos igényeihez igazítani a szerelést, hogy ne legyenek az illetőnek kétségei a felelő, hogy ez a motoresz haladni tudsz Nagyon jó beszélsz, semmilyen kétség bossz, nincs, egy... de közben a, a masinéria tulajdonosa olyan hétköznapi szempontokat vet föl, amelyekkel kapcsolatban te épp azt mondod, hogy ezeket kéne átgondolni, és olyan feloldhatatlan ellentétek jönnek létre, amelyekkel hát nehéz mit kezdeni. Én ezeket őszintén szóval nem érzem, ezeket a felolatotatlan ellentéteket. Tehát azt akartam csak mondani az befejezésről még befejezésről, gondolatlanathez, hogy az első Intézet például arra szokott ügyelni, és szerintem ebben is talán egy picit megkülönbözteti a szakpolitikalkotást az akadémiai munkától ez a szempont, hogy pontosan a motor tulajdonosának igényeihez igazodva mi nem csak hosszú távú struktúrális megoldási javaslatokat szoktunk kínálni, és az oktatása halmozottan igaz, hanem rövidtávú uh, rendszert fenntartását lehetővé tevő javaslatokat is. Tehát, hogyha arról beszélünk is, hogy erről nagyon sokszor esett a konferencián, hogy uh, a pedagógus állománynak több mint a fele most már 50 év feletti, tehát 10-15 éven belül nyugdíjba fog kerülni uh, és nem lesz, aki tanítson a rendszerbe, mert nem elég az utánpontlás, akkor mi nem csak azzal foglalkozunk, hogy egy nemzedék alatt hogyan kellene megreformálni egyrészt a pedagógus pedagógusképzést, másrészt a pedagógusoknak a bérezését, hanem arról is beszélünk, hogy hogyan lehetne a most a rendszerben levő tartalékokat akár a jövő óraktól kezdve kihasználni. Nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatásának a megkönnyítésével, iskolahálózatok létrehozásával, ami egyszerűbbé teszi a jobb erőforrás gazdálkodást, a az ideilenes kedvezményes körülmények között való visszacságításával. Tehát minket az is érdekel, hogy mi történik addig, amíg ezek a hosszú távú reformok ezek ki tudnak ö, futni. Az, hogy egyébként a konferencián gyakorló pedagógusok részt vesznek, akik nyilvánvalóan a napi működtetésnek a problémáiról beszélnek, hozzáteszem egyébként, olykor ö, érthető módon kevésbé tudnak optimisták lenni ö, a hosszú távú perspektívákat illetően, Ezt szerintem teljesen természetesen, mi pont azt szeretném volna megmutatni, hogy a mi hosszú távú terveink azok hogyan találkoznak a úgymond terepen dolgozók. De egészen kiválóan beszélsz. Én pontosan ezt tapasztaltam, hogy amíg az egyes előadások, amelyeket egyébként vagy bevezetők, amelyek az Egyesült Intézet munkatársaihoz kapcsolódtak, akadémikus magasságban voltak, addig a kerekasztal beszélgetések olyan hétköznapi problémákat vetettek föl, amelyekben nem komoly kétséget keltettek a tekintetben, hogy az előadáson elhangzottak, mint puzzle, hogyan lesznek. Illeszthetők abba, amiből egyébként a kerekasztal beszélgetés, mint praktikum elénk tárt. Ez azt jelenti, hogy én nem tökéletesen végeztem a munkámat, hogyha ez nem jött ki. Itt, itt javarészt olyan emberek ültek velünk a terepről, akkor maradok ennél a kifejezésnél, akik vagy részt vettek a szakpolitikai javaslatainknak a kidolgozásában, tehát ők is többé-kevésbé egyetértek mindazon, amit mi elmondtunk, vagy pedig jól ismerik a mi szakpolitikai munkánkat, és azért is jöttek el, mert egyetértek azzal, hogy ezek életszerű és jó. Javaslatot. Tehát amikor ők bejönnek mondjuk egy iskolából, és elmondják azt, hogy, ott, hogy, hogy ők, ők milyen problémákkal találkoznak, hogy elmondják azt, hogy a, az ukrán menekült válság az hogyan hathat egyébként a munkahelyi piac vagy az oktatás aktuális kihívásaira, az nem feltétlenül azt jelenti szerintem, hogy ők életileg ennek, vagy, vagy, vagy a valóságtól elugaszkodottnak minősítenék a mi ők a saját problémáikat is elénk De most hadd egy konkrét példát, tehát amikor a kiváló eritóknóra, aki én nem, nem is tudom már, hogy hány évtizede, legalább három évtizede az oktatás esélykiegyenlítő funkciójának a hibáit próbálja a saját erejéből korrigálni, tehát megpróbál hátrányos helyzetű gyerekeknek esélyt adni. Ő pontosan azokról a dolgokról beszélt a hétköznapok szintjén, amelyeket mi meg szeretnénk oldani. Erre külön szakpolitikai javaslatcsomagunk is van, hogy hogyan lehetne úgy átalakítani az egész oktatási rendszer, sőt annál tágabban is. Magyarországot, hogy a, a, a szegény gyerekek azok esélyhez jutassanak a közoktatásban. Tehát én itt nagy feszültséget őszintén szóval nem éreszem, itt a különbség az az, hogy, hogy te, mint, a, mint érintett, mint az adott félának a szereplője, ö, egy ilyen helyzetben a vészcsengőt próbálod ö, csöngetni, vagy kongatni, nem tud vészhalangot kongatni. Még egy szakpolitikai artilasztatnak a feladata az pontosan az, hogy ne a vészcsengőt kongassa, hanem a vészcsengő kongatására válaszul megfogalmazza azt, hogy egyébként mit lehetne csinálni. Tehát én, én biztos, hogy elfogult vagyok, meg belülről látom a dolgot, úgyhogy nem csoda az, hogy másképp látom mint én, de én, én látom illeszkedni ezt a két, két perspektívát. Igen, hát a perspektívát én is látom. Bár látnám a perspektívának a megvalósulási lehetőségeit olyan mértékben, mint amilyen mértékben te azt hangoztatod. Hát még csak 65 éves vagy, istenéltesen utólag is. ugye én nagyon remélem, hogy, hogy, hogy visszamegyőleg azt fogod mondani, hogy azért nem volt hiába. Azt hogy hiába, azt én nem ejtettem ki a számon. Én azt mondtam, mondtam. hogy az egyensúly intézet munkatársainak megnyilvánulása és az egyensúly intézet számára dolgozók megnyilvánulásai között diszkrepancia nem volt, ha mégis valami diszkrepanciát érzékeltem, akkor az abból adódott, hogy amíg az Egyensú Intézet munkatársai tartották magukat azokhoz az elvekhez, amelyeket egyébként az Egyensú Intézet meghirdetett, addig az ő bedolgozói ezeken a beszélgetéseken laza mozdulattal túltették magukat ezen, és a valóság feltárásával nem csak realisztikusabbá tették a beszélgetést, hanem annak a nehézségeit messze menően jobban érzékeltették, mint ahogy egyébként a megvalósítás uh -huh. rögös útját megmutatták volna az előadások. Ez pontosan így van. A, hadd mondjak egy dolgot, tudom, hogy egy percünk van nagyjából, hogy az egyes intézeteket... Van három vagy sajátos. négy perced is, figyelek. Na, hát az plána jó. Ez majdnem elég lesz. Az Egyesült Intézet létezésének van egy nagyon sajátos aspektusa, ami szerintem Magyarországon szokatlan, és ez nevezetesen az, hogy, hogy mi tényleg hosszú távra dolgozunk. Tehát szerintem nagyon sok jobbító próbálkozásnak a rákfenéje volt eddig az elmúlt 30 évben Magyarországon, hogy emberek erejükön felül mindent egy-két év alatt próbáltak megoldani, lehetőleg úgy, hogy a tudás hátteret és a politikai cselekvést ezt egyszerre próbálták meg elvállalni, az Egyesült Intézet eldeltegítedvesztően hogy mérsékeltebb intézmény. Mi azt próbáljuk meg elvégezni, amit mi el tudunk végezni, nevezetesen felhamozni azt a gyakorlati tudástőkét, ami hasznosítható a politikában. És mi azt szeretnénk elérni, hogy ezek a javaslatok, a, a diskurzusnak az átalakítása lehetett ezek hosszú távon fejtsék ki a hatásukat. Tehát mi nem várjuk azt, hogy attól, hogy írunk egy marha jó szakpolitikai anyagot, rögtön másnap elkezdi ezt végrehajtani a politika, ez irreális lenne. Azt sem próbáljuk megtenni, hogy mi lépjünk be a politikai cselekvés terébe, és megpróbáljuk tömegtámogatást előállítva mi végrehajtani a terveinket. Mi azt szeretnénk, hogy Magyarországon pontosan ugyanúgy, ahogy a világ legtöbb demokráciájában létezzen az a szféra, amelyik megteremti a tartalmat a politikához, és ha van olyan politikai helyzet, van olyan politikai erit, van olyan politikai elszántság, hogy javítani akarunk az ország helyzetén, akkor ne ez, a, ne ez a szellemi tőke hiányozzon. És szerintem ebből a szempontból ez a konferencia, az, most ez borzasztóan hangzik, mert olyan ilyen kincstári beszédnek hangzik, de szerintem tényleg egy előremutató konferencia volt. A diskurzus ez nagy részt ebben a szellemben zajlott, úgyhogy egyébként ezt megpróbáltuk nem elszakítani a mindennapi gyakorlaton sem. De ez a, ez, a, ez a hosszú távra berendezkedés, ez szerintem egy kívülről sokszor idegesítő, vagy, vagy nehezen kezelhető dolog. Mi azt szeretnénk, hogy ez, ez sikerüljön hozzászóki idővel. Azt hiszem, hogy két percet beszéltem, az egészen jó. À, akkor a maradék két percet is felhasználva, csak rövidebb időt magamnak fenntartva. Én ezt úgy él, éltem ott meg, mint hogyha valaki e, megmutatná nekem, akár látszott e, segítségével azt, amit nekem el kell érni, miközben én olyan hétköznapi gondokkal küszködök, amivel nem érzékelem, hogy az a part, amit nekem el kéne érni, nem, az egyébként közelebb lenne, miközben maga a módszer azt veti fel, vagy az az elképzelés, amit megosztanak velem, azt veti fel, hogy az a part nem csak, hogy közelebb lesz, hanem egyszer el is fogom érni. Szerintem teljesen jó, amit mondasz. A, az, az szerintem teljesen rendben van, hogy emberek azt látják, ami közvetlen közelről foglalkoztat őket. Tehát mondjuk, bocsánat, hadd mondjak egy hasonlatot, kétféle polgármester létezik. Az egyik polgármester az kátyúra-kátyúra halad és tönködik be a kátyukat, ami nagyon fontos, mert érinti az embereknek a hétköznapi életminőségét. De van olyan polgármester, aki emellett gondol valamit a településének a jövőjéről, hogy ez egy ö, ö, ipari központ akar lenni, vagy egy egyetemi intellektuális hábot akar létrehozni, vagy egy pénzügyi központot, vagy ilyet Tehát hosszabb távú célokat is megpróbál kitűzni, és a napi ügyeknek a menedzserése mellett. Valamit gondol a településének a jövőjéről is. A kettőt azt nem egymással szembe árítanám, ilyen értelemben, tehát hogy vagy ez a perspektíva életképes, vagy, vagy jogosulta létre, vagy pedig a másik, hanem azt gondolom, hogy a kátyuknak a napi betömése az eddig szerintem dominálta a magyar politikát, és mi szeretnénk ezt a távori partot, vagy ezt a távlati jövőképet is felvázolni, mert akkor lehet érdemi és struktúrális változásokat elérni, ha egyáltalán valami elképzelésünk van arról, hogy csova szeretnénk eljutni. Hajrá, egyensúly intézet, hajrá, Filipov Gábor. Köszönjük. Igen. Kocsi? Kocsi, igen. Nem csak a háttérzajból adódóan kérdeztem, bár másodpercek... Mindig, mindig, mindig kocsi, mindig amikor kocsi. beszélgetünk. Mindig kocsi. És visz magával a családról egy fényképet? Most még él az emlékük, mert most láttam el egy negyed órája. És nekik is van egy fényképük magáról? Hát ezt nem tudom. És akkor egybevetik, hogy... Mennyit öregedett, vagy mennyit fiatalodott, amíg elment felfedezni Amerikát, aztán visszajött. Vagy mint Odüsszeusz. Én minden nap azzal a gonddal ülök ide le, általában nagy gondat, Tehát állandóan az van bennem, hogy én megoldom a világ nagy gondjait, vagy hogyha legalábbis nem oldom meg, de megmutatom a népnek, hogy aztán a nép bölcsen tudjon dönteni a gondok felől, és állandóan azt érzem, hogy ez egy, tehát nagyobb mértékben érzem lehetetlennek, mint bármikor. Azt érzem, hogy valami azt sugia, hogy hátrép kéne lépni, hogy az ember egy nagy képet kapjon, mert a kicsiben elveszek. Nem tudom megvalósítani, és folyamatosan örlődöm, beleértve, hogy talán még sohasem éreztem annyira, mint most, hogy hogy a jó, hogy szalonképes maradja, köhögtem, lehet elválasztani a fontost a fontostalantól, és abban meg vagyok győződve, ahhoz eléggé jól ismerem önt, hogy tudjam, hogy Ön is nagy valószínűséggel ugyanilyen gondokkal küzd. Az a kérdés, hogy erről tudunk-e beszélgetni, vagy sem. Próbáljuk meg. Egy részében azért, azért reménytelen a kísérlet, mert, mert van, vannak olyan, olyan dolgok, amelyek csak az idő múlása dönti el, hogy volt-e fontos, volt, fontos talán jelen, jelen időben lehetetlen megítélni. Van egy másik része, ahol már lehet, vagy ahol ízéstől, vagy vérmérséklettől, vagy világnézettől függően az ember dönt, hogy fontos, vagy, vagy nem fontos, de, de van egy része, amit szerintem eldöntetetlen. Ön mit lát, ha belenéz a hétköznapjaiba? Milyen élet van most? Hmm. Jó, Számomra mondok egy konkrét. Jó, ne legyenek ilyen nagyívű uh, Olyan dolgokat olvasok, amelyekre soha az életben nem gondoltam, hogy el fogok keveredni, de hát annyi okos emberrel beszélek, és hozzájuk megpróbálok felnőni, hogy ugye nézem, hogy... Az előttünk álló hét, 2022. március 7-től 13-ig, ugye Európai Unió, plenáris ülés, Strasbourg, és ott az van, jogállamiság. A legutóbbi ülésszak vitáját követően a képviselők szavaznak egy állásfoglalásra, amely felméri az Európai Bíróság közelmúltbeli határozatának következményeit. A jogállamiság feltételrendszerének fenntartásáról, valamint Magyarország és Lengyelország által benyújtott fellebbezések elutasításáról szavazás szerdán eredmény csütörtök. Aztán beszélgetek Tálas Péterrel, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen egy tanszéket vezet az ön tanszéke intézetet, mellett. Intézetet. Te intézetet, intézetet, intézetet, intézetet igen, mit? kutatóintézetet. Igen, igen. Mit, mit mondtam? Tanszéket. Elnézést. Mi, intézetet. Igen. In, fele, igen. Uh, és alapvetően mi a különbség? Hát a tanszék alapvetően oktatással foglalkozó tehát a, az oktatók egy szervezeti egysége, a kutatóintézet pedig inkább kutatók szervezeti egysége. Oktathatnak ők is, de azért alapvetően kutató munkát folytatnak. Aztán azt olvasom, hogy az Európai Parlament kimondta, azonnal el kell kezdeni a jogállamisági eljárást az érintett tagállamokkal szemben, de még ezt megelőzően, ugye csodálkozva azt kérdezem Tálas Pétertől, én a naív, de nem is biztos, hogy a naív a legjobb kifejezés, hogy hát az ember azt gondolná, hogy ebben a frászkulóval, amiben élünk, most nem ez a legfontosabb, most itt urrá kell lenni, azon a helyzeten, ami létrejött, amire a tálas azt mondja, hogy én nagyon is tévedek, mert ez nem így van. Olvasom tehát, hogy az Európai Parlament ennek megfelelően jár el, és olvasom az ön dolgozatát, Lengyelország az előző sávban, az orosz-ukrál háború okozta menekültválság kezelésében óriási szerepet járó Lengyelország megítélése javulóban van, és fölteszi a kérdést, hogy mindez eredményezheti-e a jogállamisági problémák megítélése tekintetében, kedvező pozíciót sikerült kialakítani, és most ott van bennem a kétség, hogy az Európai Parlamentnek a döntése, az vajon összhangban van-e azzal, amit ön kívánalomként lebegtet, vagy sem, és ha igen, akkor az miért van, ha nem, akkor miért van? A nincs összhangban, és azért lehet ez így, mert az Európai Parlament sokkal kevésbé fontos intézmény mint egy, mint egy ország parlamentje. Tehát amit mi, mi európaiak megszoktunk, hogy a törvényhozás, ilyen magyar esetben ugye az országgyűlés a, valamit megvitat, valamiben döntést hoz, akkor az általában a legmagasabb szintű politikai vitának minősül az amerikor országban. És a döntés pedig a, a végső szó. Ugye ez a parlamenti szuverenitás elve szerint, a parlament mindent magánhoz, magához vonhat, mindenről vitatkozhat, és mindenről dönthet, és ha ő dönt, akkor azt a döntését más nem változtathatja meg. Az alkotmánybíróságok egy kicsi módosulást hoztak ennek az érvényesülésebe, de most ettől tekintsünk el. Az Európai Parlament nem ilyen testület. Az Európai Parlament megvitathat különböző dolgokat, elfogadhat határozatokat, jelentéseket, és a többi, és a többi. De ha a tagállamok, illetve az Európai Bizottság ezt nem akarja, akkor az világon semmi következménye nincsen ennek. Ebből adódóan, mivel ezt az Európai Parlament is tudja, ez sajátos módon az Európai Parlamentnek egy, mondjam, egy kicsit felelőtlenné vállásával jár, ami most nem a szó a hétköznapi értelmében vett, Felerőtlenségről van szó, tehát nem arról van szó, hogy neki állnak verekedni, hisznak benne az ülésteremben, mert veszélyes életmódot úznak, hanem, hanem arról van szó, hogy az Európai Parlament egyre harsányabb cselekedetekkel akarja felhívni magára a figyelmet. És ennek következtében, szóval az utóbbi 10-15 évben figyelhetjük azt meg, hogy egyre egyre radikálisabb, hangvételű, egyre radikálisabb karakterű, politikai vagy szakpolitikai lépéseket tesz. De én nem, nem tulajdonítanék olyan nagyon nagy jelentőséget. Helyén kell kezelni, van jelentősége az európai közvélemény alakításában, de az Európai Parlament azért még most is a Lisszaboni szerződés óta, miatt jelentősen nőtt a, a hatalma vagy a hatásköre, de most is csak egyike az uniós intézményeknek nem a legjelentősebb uniós intézményeknek. Azt írja a Tibor, a nagy kérdés, hogy a háborús helyzetben mutatott hűséges és önzetlen segítség meghozza egy gyümölcsét Brüsszelben is. A bizottságra vár az a feladat, hogy ezt a gyümölcsöt felmutassa? Ö, igen, alapvetően, de a itt a tanács és a bizottság a két nagyon fontos intézmény. A tanács ugye, ami a tagállamok minisztereit, Foglalja magában, illetve emellett van egy, egy testület, az Európai Tanács, ami éppen most is ülésezik, amely a tagállamok állam és kormányfőinek gyülekezete. És a bizottság általában az úgy szokott lenni, hogy vagy a bizottság őszántából tesz valamilyen gesztust, vagy a tanácsal egyetértésben, vagy adott esetben a gesztus csak abból áll, hogy nem forcirozzák tovább a függőben lévő ügyeket, hanem úgy szépen lassan ad és, és ezzel lekerülnek a napiretből. A futószalagon hol tart most akkor Lengyelország és Magyarország? A futószalagon én szerintem Lengyelország jobban áll szerintem, mint Magyarország, az én megítélésem szerint jelen pillanatban. Egyrészt több ügye is van, tehát Lengyelországnak több, és megkockáztatom, hogy súlyosabb, ügyei voltak, a, vagy vannak a, a, a bizottsággal, vagy az Európai Unióval, de én úgy gondolom, hogy itt most az orosz-ukrán háború legalábbis egyelőre kommunikációs szempontból euh, kedvező ha, ha a megegyezést optimális megoldásnak tekintjük, akkor kedvezőbb helyzetben lavírozta magát, mint jelentően a Magyarországban. És ha nem kommunikációs szempontból nézzük, akkor azt nehéz megítélni, tehát ezt most, ugye én a, én a felszínt látom, a nem beszéltem senkivel, hogy egyébként mi újság Lengyelországban. De azt nehéz megmondani, a, az Európai Unióban óriási szerepet játszik az informális politika. Tehát a Charles Michel, ugye aki az Európai Tanács elnöke, ő nemrégen Lengyelországban járt, és ott ő a lengyel nép hősies helytállásáról beszélt. Ami nagyon-nagyon fontos jelzés, Ursula von der Leyen köszönetet mondott az Európai Parlamentben Lengyelországnak, és egyébként Magyarországnak is. De hogy Sárműs és Tadeusz Mazur, Mateusz közötti eh, beszélgetésekben mi hangzott el, azt nem tudom. És ez lehet, hogy ez a, ez a lényeg valójában. Lehet, hogy ott körvonalazódik valami, hogy, hogy mint egy mint egy elismeréseként a lengyel nép hősies segítségének és helytállásának, egy kicsit félretekintünk ennél is, annál az esetnél. Az ellenkezője politikai vakság lenne? Hát ugye ez, ez attól is függ, hogy Lengyelország akarja-e kihasználni ezt a helyzetet. Ez egy potenciális lehetőség. Ha nem akarja, akkor nem, mert akkor nem akarja, akkor valami mást akar de ha akarja, de nem tudja megoldani, vagy nem veszi észre... Politikai vakság európai a bizottság az Európai Unió részéről. Az, igen, azt mondom, hogy ha akarja, de ezt nem veszi észre az Európai a Bizottság, vagy a tanács, akkor az politikai vakság. Igen. Tudják, esély? hogy miről van szó. Mekkora esélyét látja. Ezt Ez elsősorban azért kérdezem, hogy mekkora esélyét látja, mert míg Magyarország talán de leginkább a határmentisége okán egyre fokozottabb aggodalommal tekint a háborúra, mert hogy egyre fokozottabban érzékeli annak a hatásait a hétköznapi életére. Azok az emberek, akik Magyarországtól távol élnek, nyugatra vagy másik földrészen, személyes tapasztalataim okán és olvasmány élményeim okán egészen másféleképpen már-már már minőségi különbséggel figyelnek ezekre az eseményekre, és uh, ha nem is lokális, de egészen más jelentőséget tulajdonítanak neki, mint az itt élők, akiknek az élete egy tízes skálán egyre magasabb számban uh, zavarosodik. De ez érthető, ez a földrezi távolságon. Én ezt értem, pont ez veti azt a kérdést föl, hogy Strasbourg, ami nincs ide olyan nagyon messze, de minőségileg távol van a határtól, mint mi, vajon az ottani képviselők, vagy Brüsszelben a bizottság, a tanács milyen szemüveget hord a távolságból adódó? Hát, nyilván, nyilván még aktívabb lenne a részvételük, hogyha a francia belga, határvillongásról lenne szó, és mondjuk Bucsert lőnék a francia csapatok, tehát kétség velem. De, de attól függetlenül azt, azt lehet látni, hogy az Európai Unió számára is egy, egy nagyon fontos kérdés, mégpedig abból a szempontból, hogy azt azért észre kell venni, hogy az Európai Unió talán a történelme során most először tudott rövid időn belül külpolitikai kérdésben egységes álláspontot kialakítani. Tehát egy ennyire éles kérdésben Oroszországgal a kapcsolatos szankciók, illetve az orosz után háború megítélése kapcsán gyakorlatilag 24 órán belül létrejött az egység. Még úgy is, hogy ehhez a németeknek és az olaszoknak ugye egy vétóból kellett visszatáncolniuk. És úgy is, hogy egyébként a, a, a németeknek le kellett mondaniuk egy nagyon-nagyon fájdalmasnak tartott gazdasági ügydetet. De el sikerült, ezt 24 órán belül gyakorlatilag... Igen, de az áruljál vagy hogy miközben ugye az északai áramlat kettőt tényleg leállították, közben mégis arról beszélnek, hogy az energiapolitikában nem tudják nélkülözni Oroszországot. Ez mekkora rés? Ez egy nagy rés, de, de ugyanakkor, ha minden igaz, a mostani európai tanácsülésen, a tegnapi, mai európai tanácsülésen, a három napi rendi pont közül az egyik éppen az, hogy hogyan lehet egy olyan európai energiapolitikát megalapozni vagy kialakítani, amely jelentősen engíti az Oroszország. Jól beszél, de hányban? Hát, ugye Magyarországon egy út megépítése is. Jó, csak azt értsen meg, hogy ha én összeveszek önnel, akkor az mégiscsak furcsa, hogy három vagy négy évig összejárunk, amíg egyébként szükségünk van egymásra, hogy a negyedik végén azt mondom, Navracsics négy évvel ezelőtt megmondtam, hogy összeveszünk, összevesztünk. Avval a három-négy évvel, ami közben eltelik azzal mit kezdjen az ember? Hát ez, ez pont olyan, mint én most nem tudom, mi a helyzet éppen ma Magyarországon lakáshelyzetben, amikor én bírósági fogalmazó voltam, akkor tömegével voltak olyan vállóferet, ahol elválasztották a feleket, de ugyanabban a lakásban hagyták, és fizikailag a lakást ott szokták, Ez nem biztos, hogy egy rossz felek. példa. Ezzel, ebben most bele fogok gondolni. Igen, de, de tehát valahogy attól, ez nem ok arra, hogy akkor el se kezdjék. Tehát attól hogy el kell kezdeni. Aztán egy másik dolog, hogy ezt mikor lehet megoldani. De a karakán viselkedés az nem az, hogy az ember ott csapott papot? Hát, igen, ez egy ország hogy aztán nem mondja azt, hogy jó, köszönöm, akkor kedves polgáraink, holnaptól kezdve nincs gáz, nincs áram, nincs fűtés, nincs autóhasználat, viszont megoldottuk a függőségünket, e, a toroszországkai Az a politikus abban a pillanatban munkanált szerintem. Én ezt értem... Uh... Bennem van a hiba, hogyha nem a kisördök, hanem a nem tudom, micsoda dolgozik bennem abban, hogyha valamit megszakítok, akkor megszakítok. Ha, annak, eh, ha nem szakítok meg, ha nem csukom be az ajtót, csak résnyire hagyom, az nincs becsukva. Eh, a kérdés az, hogy miközben a praktikus szempontok mindenféleképpen visszaigazolják önt, az elvi kérdés, mely szerint egyébként eh, az agresszort megbüntetjük, vajon e tekintetben Mennyire áll vagy nem áll meg. Hát nézze, a második világháború alatt, amikor kérelhetetlen szemben állás volt Németország és mondjuk a szövetségesek között. Akkor is volt egy minimális kommunikáció a hadviselőfelek között, ha másért nem, még ha meg is szekték sokszor a szabályokat, de mondjuk a vörös kereszt tekintetében, sebes cseréje, cserélje, Ezt én értem, kereszt. de ez ugyanaz, mint az de, orosz gáz. Hát olyan értelemben, igen, hogy olyan, hogy hogy abszolút semmi kapcsolat nincsen. Én ezt értem, de a vöröskereszt és az orosz gáz az ugyanaz? Persze, ne, nem. Hát az egyik emberéletekről szól, a másik pedig csak arról, hogy meleg van vagy nincs meleg, és már hallom magam előtt az ukrán nagykövet. a szónoki szempontból telitalálat mondata őt, hogy a rezsicsökkentést és a szabadságot nem lehet összehasonlítani. Igen, bődületesen szép szónoki fogás, de a hétköznapi élet bonyolultságát pontosan ezek az esetek mutatják. Nem Ez volt Igazság egyéb... Igazságtalan volt? Igen, szerintem igazságtalan volt. Érthető, hogy igazságtalan volt, mert kétséga van esve, de igazságtalan volt. És, uh... Igazságtalan volt akkor is, hogyha a gazdasági szakemberek az ukrán-orosz háborútól független azt mondják, hogy a rezsiköltség gazdaságilag, hogy a rezsicsökkentés gazdaságilag fenntarthatatlan? Ezek a gazdasági szakemberek már annyi mindenre mondták azt, hogy fenntartható van, amiről kiderült, hogy egyébként hogy én fenntartásokkal viselkedem. Jó, de a én öntől, fenntartásokkal Annyi mindenhez ér, de ön például pontosan látja a rezsicsökkentés gazdasági kihatásait most mindenféle háborútól függetlenül? Nem pontosan látja. Ki az, aki pontosan látja? Az, hogy az, az jelentkezzen, aki minden szektorban pontosan lát minden tett minden következő. Hát nincs ilyen. Jó, nincs én azt ilyen. gondolnám, csak látunk, hogy teljesen világos legyen, hogy Orbán kéne, Viktor ott be, áll az... Be, be kellene látnunk, hogy gyarló és korlátolt emberek vagyunk. Mindig azzal az igényen lépünk fel, hogy mi pontosan mindent átlátunk, miközben a vitapartnerünk egy buta és korlátolt nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Pont nem. ugyanolyanok vagyunk, pont ugyanolyan, a legokosabb közgazdász is tud bődületeseket nagyokat tévedni, hát lehetne sorolni a Nobel-díjas közdezászok tévedéseit, mert ők sem láthatnak mindent, senki nem látja pontosan a rezsicsökertés rezsicsök minden kihatását, de az, amivel számolni lehet, az is vitatott, még azok a tények is vitatottak, és el tudom mondani, a közmunkaprogramtól kezdve, a nemzeti bank politikáján keresztül, egy csomó minden, az elmúlt 12 évben elmondták, hogy tudti, tuti, hogy három hónapon belül megbukik. Ez fenntarthatatlan, ez nem fog megvalósulni. Emlékszik, amikor Orván Viktor azt mondta 2010-ben, hogy egy millióval több munkahely kell. És azt mondták, hogy hát ez hülye, ekkora hülyeséget Magyarországon, ilyet nem lehet csinálni. Ma az akkori 3,8 millióhoz képest 4,8 millióan dolgoznak. Egy millióval több munkahely van. Mindenki elmondta, hogy ez egy baromság. És megvalósult, tessék. Én ugye úgy képzelem egyébként azt, amit még ön ezt megelőzően mondott, hogy Orbán Viktor arról beszél, hogy van szilva befőt és ne agódjunk, és akkor Orbán Viktor tényleg ott van a kamrában, és látja, hogy van szilva befőt. én ott óckodom, vagy nincs szilva befőt és azt mondja az Orbán, hogy te fiala, én vele szemben itt vagyok a kamrában, ez tele van szilva befőttel. És akkor azt mondom, hogy jó, oké, rendben van, akkor vagy egy kameraképet adjál, vagy engem is engedjébe be abba a kamerába, Megbizonyosodjak, de hát annyi kamrában, mint amennyivel én meg akarok bizonyosodni, nem lehet. De érti a hozzáállásomat ez egyébként nem Értem. Orbán Viktorra vonatkozik, mindenkire vonatkozik. Értem, de a viták jellegzetessége az, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy van szilvefőt a kamrában, azt mondja, a másik is adnéző, de benéz, és azt mondja, hogy jó, hát igaz, ezt is lehet szívabefőt nem nevezni. De az én, amiről én beszélek szívbarefőt, az így néz ki, és ilyen és ilyen, és olyan itt nincsen. Általában ilyenek a viták. Fontos dolgokról beszélgetünk mi itt Magyarországon a háború kapcsán. Most nem kizárólag a kettők beszélgetésére gondolok, vagy kívánok. Kivárt... Mi, mi, mi mindenképpen. Ki, kivárt kivárt kép. Kép. De ha nézem a parlament közvetítését, ahogy nézem tegnap. Nem tudok értelmes. Nem, nem tudom, nem tudom, miről folyt. az igazság, hogy nem láttam. Nem láttam is, nem tudom, miről volt szó ennek a parlamentben. Reggel, amikor megnéztem az online tudósításokat, akkor abban meglehetősen kevés szó volt arról, hogy, hogy mi, mi zajlott a parlamentben. Nem tudom. De a parlamentben csak fontos dolgokról van szó, teljesen A parlament és a kejfejöntsé, ez a két hely, ahol fontos dolgokról van szó. Igen. Uh, Árulja el nekem, hogy ma 2022. március, mindig elfelejtem, 11 én sose tudom ad Igen, 11 -en. Hogy ha kéne mondani egy, vagy két, vagy három dolgot, ami alapvet, amit ma ha nem is alapvetően, de jelentősen másféleképpen lát, mint az orosz-ukrán háború előtt, azok mik volnának? Legyen az Magyarországra a hatással, vagy a világra hatással, vagy az egyikre inkább, a másikra inkább, vagy filozófiai jelentőségű, nem teszek különbséget. Mi az, amiről ma másféleképpen gondolkodik, mint korábban? Beleértve, hogy egyáltalán történt valami, amit az ember fel se tételezett, hogy az ő életében be fog következni. Ezen tegyük túl magunkat, bár ezen nagyon nehéz túlteni magunkat, hiszen ez a kiindulási alap. Igen, igen. Nagyon Nehéz kérdés. De ott van Talán... önnel. Igen, igen, igen. A, a, ebből a szempontból nekem a háború, de erről már beszéltünk, nem jelentett olyan éles nekem De, de pont azt rú... kérdezem, hogy mi az, ami igen. De igen, csak hadhaladjat had léte. Jó, bocsánat. Hangos, hangosan gondolkodik, okay. olyan is előfordul. Talán én nekem az Európai Unióval kapcsolatban erősödött egy kicsit az optimizmusom, vagy a optimizmus, nem az optimizmus elberüláltása, vagy a vagy vált kedvezőbbé számom, az, az, az én uh, gondolkodásom. Uh, én, engem tényleg meglepett az, hogy az Európai Unió ilyen gyorsan, ilyen egységesen, még ha a saját korlátai között is, hogy vegyük figyelembe, hogy nem egy katonai hatalom, nem nemzetközi szervezet, és többi, de, de de egy pillanat pillanatra. Hatálható. Lehet, hogy ebből adódóan katonai hatalom is lesz lehet, hogy ebből adódóan lesz lehet. európai hadsereg? Lehet. Lehet, lehet. Ez a másik napi rendi pont ma, tegnap és ma, a Európa állami-kormányzói számára a védelmi képesség újragondolása. Lehet. És Magyarország ugye ebből a szempontból a magyar kormány az elsők között van, aki szorgalmazza az Európai Védelmi képesség megteremtését. Ami azt jelenti, hogy Európa védtelen, vagy ami azt jelent... Igen, ez sokat jelent, mert ez csak ezek kinyitja azt a kérdést, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a NATO és az Európai Unió. Jelenti azt, hogy az Európai Uniónak effektíve kézzelfogható hadserege legyen-e, vagy pedig a védelmi kutatások innovációban jelentsen uh, egy nagyon erős kapacitást, nagyon sok minden, nagyon sok kérdés itt Ugorjunk egy óriásit. Ön permanensen járja azt a vidéket, amelynek ön országgyűlési képviselőjelöltje. Permanensen forrólmokat tart, permanensen beszélget emberekkel. Mennyiben különbözőek, mennyiben azonosak ezek a beszélgetések azzal, mint amit mi ketten itt most folytatunk? Van egy azonos része, az a háború azért mindenkit, mindenkit foglalkoztat. Már abban a térségben is megérkeztek a menekültek, vagy érkeztek menekültek. Választott területben is a legtöbb településen már vannak családok, akikor gondoskodni kell, emberek adományoztak, általában is adományoznak most is. Tehát a háború, a háború nagyon jelen van. Hmm. Mennyire érzékelik abban a körzetben, ahol egyébként nem foglalkoznak annyit politikával, mint amennyit mi foglalkozunk, tehát mennyivel, mennyire foglalkoztatja őket az a hétköznapi életük, amelyet ugyan befolyásol a háború, de próbálják úgy fenntartani ezt a képet, mint hogyha egyébként abban nem tört volna be ez a borcalom. A hétköznapi életük nagyon erősen foglalkoztatja őket. Ugye ez, ez a térség azért nem egy nagyon gazdag térség. Tehát ellenére, hogy az Észak-Dunántúlok van, az Észak-Dunántúlnak a fogalmazunk, úgyhogy kevésbé szerencsés adottságú térségeik közé tartozik. Tehát vannak kifejezetten szegény, a szegény települések közé sorolódó falvai. E, És az ott élő emberek azért, azért komoly megélhetési gondokkal is küzdődnek. Igen. És a mindennapi megélhetés azért jó része foglalja az ő gondolataikat. Milyen jövőképet visz magával? Óvatos jövőképet. Én mindenkinek azt mondom. Én nem, általában nem ígérek, és nem azért nem ígérek, mert, mert hogy, nem tudom, hanem azért nem ígérek, mert nem akarom becsapni az embereket. Egyrészt egy háborús, háborús hogy környezetben nagyon nehéz bármilyen Bármilyen komoly ígéretet is tenni. Hiszen Újra hangszerelte te saját magát a háborúkán? Részben igen, részben igen, részben igen. Azt látom, hogy azért sokkal bizonytalanabbá váltak az ottasági előrejelzések is. Ugye már csak abból adódóan, hogy azt sem tudjuk, hogy meddig fennállni ez a Másrészt pedig eh, én azt, azt mondom mindenkinek, hogy, hogy én, én azt tudom ígérni, hogy azon dolgozom, hogy mindenki egy, egy kicsit, általában azt reálisabbnak érzem, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy egy picit előrébb tudunk lépni. Ezt, ezt én érzik az emberek, hogy az elmúlt 12 évben mindenki egy picit előrébb lépett. El. Nem mondhatjuk azt, hogy nagyon jól lép, nem mondhatjuk azt, hogy most már mindenki iszenetesen jól él, és boldog, és nem tudom. De, de az elmúlt 12 évre visszagondolva az emberek többsége úgy gondol vissza, mint ami azért a, ha, ha csak apránként is, de a gyarapodás évei voltak, családi szinten is. És ez, ez, ez nagyon fontos szerintem. És én azt mondom, hogy ha engem választanak, akkor én ezen dolgozom, hogy ezt tudjuk szertzartani az országban. Minden évben egy picit... Mi az, egyet. ami élesen megkülönbözteti a, a riválisaitól? Hát ezt a választoktól kellene... Ezt a választóktól kellene megkérdezni. Én azt mondom, hogy az, ami engem megkülönböztet a riválisaimtól, az, hogy, hogy az eddigi időszakban, amit a jelen vagyok a választókerületben, azóta már meglehetősen sok fejlesztést tudtam odavonni. De ez mégiscsak arra vonatkozna, venni. amit az előbb mondott, hogy nem tud ígérni. Hogy ez arra vonatkozik? Hát, hogy ez annak a cáfolata. Nem, én ezeket nem ígérem. Tehát én nem azt mondom, hogy na jó, ezt és ezt majd idehozom. Hanem, hanem én ezeket bejelent. Tehát, amikor megvan, akkor szoktam megmondani, hogy sikerül, mint a mentő mentőállomást létesíteni, sikerül elindulni az, elindítani az ajkai kórház osztályának a, a felújítását, sikerül megoldani az ajkai csónakázottó problémáját, sikerül megoldani a tapolcai eh, csapadék eh, vízelvezetés részt, részben, megoldani a tapolcai csapadék eh, vízelvezetés és a többi, és a többi. Tehát én ezeket nem belengetem, hogy majd, ha én akkor ezt is megoldom, és azt is megoldom, és a többi, hanem tudomásul veszem a problémákat, nem mondom, hogy jó, ezt megoldom, azt mondom, hogy dolgozom rajta. És amikor sikerült megoldást találni, akkor mondom, hogy sikerült megoldani. Ez más szerintem, mint az amikor valaki ígéretet tett. Van Mit tettem? tapasztal abból, mit él meg abból, ami az emberekben érzelmigyeg változott, mert hogy olyan mértékben váltak érintetté a háború által, amilyen módon nem tudtak és nem lehettek érintettek a vörösi szab katasztrófa kapcsán, bár az is borzalmas volt. Hát és látosul, részben ott a választok kerületem érintette, ugye Devecser és Kolompár a két leginkább érintett és Somlóvásárhely egyik kevésbé érintett település is. Másik választókerület ugyan, de pont ott van a határán, tehát a, a, a, az érintett emberek részben ott élnek a választók. Igen, kérdette. csak pontosan ezt mondom, hogy az egyik egy lokális borzalom volt, és habár ez is lokális borzalom, de sokkal nagyobb eh, helyen kialakult borzalom, ami a háborúból adódik, és ami... Eh, akik betelefonálnak hozzám, azok gyakorlatilag e, vagy passzívan, de leginkább aktívan vesznek részt a háború következményei elhárításában, már ami a menekültekkel való e, együttlétet illeti, a segítséget illeti, és nem volt még olyan betelefonáló, legyen az férfi vagy nő, nő vagy férfi, akinek a beszélgetés második felében tartósan egy csuklott volna el a hangja. Igen, ez ugyanígy, ugyanígy megvan itt is, tehát a, a, a, a traumát érzünk, az itt is. ez az emberi dolog nem annyira földrajzi dolog, főleg, hogyha szembesül a képi, tehát a tudósításokkal szembesül valaki, akkor azért nagyon közel tudja hozni a tragédiát, akármilyen messze is. Önt érzelmileg mennyire érinti ez meg? Nagyon, nagyon, nagyon. persze, nagyon. Ma mit gondol a háború hatásáról a választásokra? Ezt mindig meg fogom kérdezni. A magyar választásra? Mm. Tehát a, a magyar választásra, igen. Hát én most úgy, a felméréseknél súgnak, a felmérések azt mutatják, hogy ez a kormányzártok erősödését hoztak. hogy ez egy összefüggésben van a háborúval, vagy függetlenül attól ez nem tudom. És én úgy gondolom, hogy nagyjából ez a, ez a helyzet is. Tehát országosan én azt gondolom, hogy ez a háborús helyzet még erősebbé tette a kormánynak a pozícióit szerintem. Vigyázzon magára, meg az országnak arra a részére, ami önhöz tartozik a szószoros vagy átítértelmében. Köszönöm szépen, üdökszem. Viszont, ötvézét, viszont János, akkor segíthetsz. Jó reggelt! Szervusz! Mindent látok. Beszélgessünk akkor arról, amiről írtál, és arról, amiről nem, de a fejedben van, és akár le is írhattad volna, uh, ami ugye összességében, ugye ezen az írásod végén az van, összességében a magyar gazdaságra az orosz kivitel változásának nem lesz érezhető hatása, az energiahordozók ára és elérhetőséggel sokkal fontosabb kérdésnek tűnik, emellett pedig az ukrán beszállító kiesése, illetve az ukrán exportpiacok beszűkülése okozhat a vállalatoknak nagy problémát. Magyarul Buski Péter, gazdasági újságíróval, aki egyszer már itt a helyszínen is volt, most pedig Skype-on van. Az orosz ukrán háború kihatásairól beszélgetünk. Nézzük az erővonalakat. Ha tetszik fontossági sorrendben, ha tetszik fontos talansági sorrendben, fontostól a fontos talan felé, vagy fontos a fontos felé. Figyelek! Hát a, gyakorlatilag nehéz lenne megmondani most itt a fontossági sorrendet, de igazság szerint azt látjuk, hogy az egész világgazdaság egy elég jelentős változás előtt áll. Ez gyakorlatilag a mezőgazdaságtól az energiahordozóig mindent érint. Igazság szerint ugye Magyarország és az egész Európai Unió az Oroszországgal foly, folytatott kereskedével, gyakorlatilag az energiahordozókról szól. Nem nagyon jelentős más termékkategória, úgyhogy egyelőre ugye ez a, a, a földgáz, ami a legfontosabb Magyarország és Közép-Európa számára az, az jön. Ezen kívül nem igazán van más olyan jelentős gazdasági hatás, ami érinthet minket, hiszen a kivitelünkbe, a behozatalunkba, az energiahordozókat leszámít, hogy Oroszország hát nagyon-nagyon picike befektetőként szinte észrevehetetlen Oroszország Magyarországon, ahogy magyar vállalatok sem igazán szerepelnek jól oroszországban, már csak azért is, mert itt elég sok olyan válság volt Oroszországban, ami utána sokkal-sokkal óvatosabbak az európai és amerikai befektetők, nem nagyon akartak egyszerűen ott uh, üzletelni, hiszen tudták, hogy óriási kockázata van. Uh, amit uh, ugye sikerült megnézni, hogy hát igazából Magyarországon a gyógyszeripart fogja ez, ez igen kellemetlenül érinteni, uh, de ennek is ugye több vetülete van, hiszen itt olyanféle szankciók vannak, amiknek a hatása, ami egyszerűen nem is épültek ki mind, úgyhogy még elég nehéz meglátni azt, hogy, hogy ezeknek mi, mi lesz az összetett hatása. Ahogy az alábbi listán látható, így az írásodban... Kertősebb azonban... Igen? Nem csak a gyógyszergyárakat értel e, ami. Igen, igen, igen. a gyógyszergyárak, a másik, ami viszont Magyarországon még nem nagyon sokat beszéltünk róla, és nem is minket érint leginkább, az a globális ellátási láncokban a mezőgazdasági termékek vélhető kiesése. Ugye a fekete tengeri kikötőkben tették a világ gabona exportjának, búza és kukorica exportjának egy jelentős részét hajóra, eznek pedig elképesztő jelentősége van, akár még japán élelmezésében is, és ugye az, hogyha csak a kikötők kiesnek, és ugye is beszéljünk arról, hogy mi lesz azzal, hogy mezőgazdasági munkákat lehet ezen az óriási mezőgazdasági területeken végezni hogy annak elég jelentős élelmiszer ár felhajtó hatása lesz, és mondjuk úgy gondolom, hogy nekünk ez maximum kellemetlen lehet, de azért a világ nagy részén ez, ez akár éhénységhez is vezethet. Mely részeken? Hát Afrikában és közel-keleten. Ezeknek a hatása, mint ahogy a... A cunamik idején van, a tengerárnál ezek nagyjából mikor a fejtik kihatásokat? Elég összetett a kérdés, ugye itt azért a mezőgazdaságnál mindig ott van az, hogy milyen termés lesz. Hát Ugye még nem látjuk azt, hogy, hogy, hogy lehet-e egyáltalán mezőgazdasági termelést folytatni majd az ukrán területeken, és hogy lehet-e mondjuk hajóra rakni valahol ezeket az árukat, vagy mondjuk vonattal kell fél Európán körbevinni. Tehát ami látszik, ilyenkor mindig egy, egy gyorsan van egy sok hatás a piacon, a kockázatot beárazza a piac, elszabadulnak az árak, nagyon jelentősen felmegy mindenféle nyersanyagára és hogyha javul a szituáció, akkor majd szépen visszamennek az árak. De hogy mondják egy más példát, ugye a csip mindenki halott, ez biztosan rosszabb lesz a helyzet, ugyanis a csipek gyártásához neongázra van szüksége, 80%-át odjessz a gyártók gyártják a világ. Ezt már be is árazta a piac, hogy itt ennek elszállt az ára. a 2011-i háború idején szeressére növekedett a neon, igen. És ugye ez kell ahhoz, hogy ezeket a, a véfereket, amikre a szilícium lapokat e, készítik, ezeket ez, neongáz kell ez a környezet. Tehát enélkül nem lehet nagyon gyártani a csippeket, Tehát ha csak ez az egy ellátási lánc kiesik, akkor, akkor még nagyobb csiphiány hiány lehet. Az, ami, ez is egy olyan érdekes ellátási lánc, hiszen ehhez a neongáz ez tulajdonképpen az acélgyártás melléktermékeként keletkezik és ezt alapvetően nem csak ukrajnai, hanem oroszországi acélművekből is gyűjtötték össze, és úgy vitték el ezekhez a speciális feldolgozó cégekhez Ukrajnába. Tehát itt ugye ez az ellátási lánc szétesik. Ennek a hatását ugye ma még elég nehéz megmondani, nem tudjuk, hogy mondjuk, hogy a szába le fogják-e bombázni az oroszok ezeket a gyárakat, vagy nem, vagy meddig tart egyáltalán ez a megszállás, de ugye azt is Itt jövőző, meg egy ki... pillanatra, te egy gazdasági újságíró vagy, és hmm. nem hadi tudósító, de azok a tapasztalatok, amiket szereztél, azok mit mutatnak, miközben gyerek- vagy szülészeti intézményeket bombáznak, amit most had ne kelljen minősíteni, vagy ha minősítem, akkor az nem lesz nyomda festéket tűrő. Ezekre az egységekre milyen mértékben vigyáznak hozzátéve, hogy itt kiolaj és földgázvezetékek működnek, miközben az ember azt feltételezte volna, hogy ezek épp úgy a háború áldozataivá válhatnak, mint más objektumok, de nem. Hát érdemes azt végig kigondolni, hogy hogyan viselkedtek atomerőművekkel, tehát azért a kritikus infrastruktúra elpusztítására törekszeneket. Hát alapvetően ugye a hadászathoz elsősorban legfontosabban kötődő infrastruktúra mondjuk tankjavító vagy ilyenre képes üzemeket fognak lerombolni, de hát láthattuk, hogy, hogy nukleáris kutatóközpontokat is bombáznak, tehát itt azért szisztematikusan Ukrajna elpusztítása látszik célként tehát minden képességeknek, tehát, de azért azért is látszik, hogy hát az orosz technológia azért nem a jó, de a, most a, nem a technológiáról beszélek, hanem arról, oroszóra. hogy a számukra életfontos. életfontosságú vezetékeket most akkor éppen hagyják, nem hagyják. Ezek a vezetékek Oroszországnak életfontosságúak. Tehát, tehát sokkal inkább, mint mondjuk Európának vagy Ukrajnának. Tehát hogyha Oroszországból megszűnik a gázellátás, akkor ugye ezt érdemes tudni, hogy akkor a ezek a kutakat, hogyha nem, tehát óriási mennyiséget nem lehet szállítani, ezeket a kutakat le kell folytani, és ezeket már soha nem lehet arra a kapacitásra visszaállítani, hogyha sokáig el vannak folyta. Tehát ez, ez nagyon nagy probléma lenne. És akkor elapad a devizabevétel, az, ami még eddig is van. Az a, az energiához való viszonyulás, vagy változó, vagy gyorsabban változó, vagy struktúrája tekintve változó hozzáállás, ami már Európában tapasztalható, azt e egyrészt mennyire lep meg, másrésztről mindazok a tervek, amelyek megfogalmazódnak, azok folyamatosan azt is tartalmazzák, hogy ehhez idő kell, és egy pillanatról másikra megszüntetni nem lehet, és ezáltal azért mégis marad egy rés Oroszország és az Európai Unió között, amely olyan mértékben van kitéve az európai tehát az orosz földgáz és kőolaj exportnak vagy importnak attól függően, hogy hon a nézők, amit egyik pillanatban másikra nem tud kiiktatni. Hát igen, tehát hogyha ez egyik pillanatra a másikra megszűnik, az annak azért kellemetlenségei vannak. Most azért bele lehet gondolni abban, hogy a földgázt mire használjuk, ugye fűtésre, azt mindenki tudja, de emellett nagyon sok ipari folyamathoz. Mondjuk a műtrágya gyártás elképesztően sok földgázt igényel. Ugye az a mai, magyar, mai modern mezőgazdaság ugye nélkül nem igazán működik, mellékesen ugye pont Ukrajna és Oroszország, meg mondjuk még Fehér Oroszország számít ennek a legnagyobb exportjának a világban, már csak ugye az olcsó orosz földgázra alapozva, ugye Fehér Oroszországba meg Oroszországba, tehát, hogyha ezeket ezeknek a termeléseknek bizonyos részét meg lehet a, azt is csinálni, hogy ezeket a gyártási folyamatokat máshol végzik el. És akkor ugye nincs szükség az ehhez használt földet. De azt hogy Termelés ez hát, máshol végezzék hát, el. A teljesnek, igen, de mondjuk egy részének az áttelepítésére, vagy, vagy átstruktúrálásra azért tehát mindig vannak játékterek. Az más kérdés, hogy minden ilyen tanulmány, mi ezzel foglalkozott, azt írta le, hogy meg lehet csinálni, kellemetlenségekkel jár. Milyen jelenik mondjuk A GDP-re hatása azért nem összeomlás a hanem, hanem, hanem és számos probléma és olyan Európai Uniós koordinációra lenne szükség, amire még nem igazán volt példa, tehát mondjuk, hogyha van Spanyolországban, gáz, és mondjuk országban nincsen, vagy ezeket hogyan lehet kibalanszírozni, tehát ez egy óriási feladat lenne mindenképp, de, de nem állna meg ettől az élet azért Európában, tehát azért sokkal fejlettebb és jobban szervezett ez a térség ahhoz. Magyarország mennyire kitett Ugyanennek. Magyarország ugye a kitettebb országok között van, ahogy egész régiónk, tehát a logikusan, akik keleteik felén vannak az Európai Uniónak, és ide orosz gázvezeték ide, azért ilyen több mint 50%-70% körül azért és a régió minden országában orszországból. De a kihatásai az. azok mennyire lesznek súlyosak vagy sem adott esetben az, hogy leállítja ammónia termelését, és néhány napon belül a műtárgya gyártását is a nitrogén ZRT Vigelászló összesen több mint 700 főz foglalkoztató cége a megemelkedő világpiaci gázár miatt kénytelen átmeneti időre felfüggeszten a termelését a háború miatti gázár robbanás miatt más meghatározó európai termelők is hasonlóképpen döntöttek. Ezek időleges döntések minimális kihatással, vagy nagyjából olyan, mint az orosz kutak, hogyha átmenetleg nem üzemelnek, akkor azokat be kell zárni, és újakat kell fúrni, mert azok már onnan nem működnek, ami nem azt jelenti, hogy a nitrogénművek befejezi a létezését, hanem hogy milyen kihatással lesz ez a magyar gazdaságra. Ezeket a gyárakat újra lehet indítani, és azért itt nem olyan típusú termelésről van szó, amit ne lehetne újraindítani, de ugye ez egy kicsit azt mutatja, hogy a piac szabályozóan is ugye, amikor ilyen magas árak vannak, azért a fogyasztás csökkenti, mert valahogy meg kell oldani. Ugye itt a gyűrűző hatásokat érdemes végig gondolni, mert ugye, hogyha hiányzik a műtrágya a piacról, az azért az később komoly problémákat okozhat a mezőgazdaságban. Úgyhogy ez, ez mindenképpen egy, egy ilyen eh, nehézség, és itt is az a, az lenne a, a kihívás, hogy ezeket a, a helyzeteket mondjuk európai szinten hogyan sikerül koordinálni. Tehát, hogy, hogyha mondjuk egy-egy műtrágy a egy egy-egy országban az még nem fog eh, problémát okozni, de mondjuk egyszerre sok helyen, akkor az már mindenképpen. De például érdemes végig gondolni, hogy mondjuk Spanyolország vagy Portugália a nem használt orosz gázt szintén, hogy ők alapvetően LNG-termékek. Tehát, hogy itt biztos, hogy vannak azért olyan európai térségben, olyan országok, ahol ez, ez alapvetően nem is fog. De gondolod, hogy az, hogy Magyarország is e tekintetben átfog, akkor én függetlenül hogy ez az átalakítás, ez nem vesz, tehát, hogy ez hogy hosszú időt vesz igénybe. Hát alapvetően, ami látszik az Európai Unió döntései kapcsán, ugye azt, hogy egyrészt ugye az egy éven belül radikálisan csökkentik a, a, a, az oroszországi földregázi importot kétharmadával. Ez egy nagyon nagy jelentésű lépés. Másrészt pedig 2030-ig sokkal-sokkal kevesebb földgázt szeretnének, eh, hogy használjon az Európai Unió. Ebben vannak olyan, eh, alapvetően ennek minden lépése látható, hogy, hogy ez, ez teljesen megvalósítható és jól halad. Itt az egyetlen nagy kérdőjel az a zöld hidrogén, amikor tulajdonképpen megújuló energiaforrásokkal készítünk olyan hidrogént, amit utána a földgáz vezetékeken egyébként el, eh, elosztva lehet használni, eh, ugyanúgy, mint a földgáz, de a többi része mondjuk az, hogy több biometán, tehát nagyon sok olyan dolog van, ami már évek óta folyamatosan megy, és ugye megújuló energiaforrások felpörgetése, geota, mondjuk a hőszivatjuk használata, a fűtésben, ezek mind olyan kérdések, amik már hosszú ideje mennek. Ez olyan, mint a napelem kicsit, ugye, hogy, hogy az, az ilyen sokáig úgy volt, hogy majd egyszer lesz kicsit kifi, hogy majd napelemből jelentős méretű energia lesz, és egyébként megnézzük, hát Magyarországon olyan napelem forradalom zajlott le, hogy itt teljes energia fogyasztásnak egy nagyon jelentős részét, tehát ilyen 10 százalékos részét is már, már ki lehet pol elégíteni. És itt vannak olyan országok, amik már megújuló energiaforrásokból tudják a három fogyasztásuk nagy részét. És egyébként de Magyarország hol áll a sorrendben? Hát, körülbelül az európai átlag alatt egy kicsivel, de ugye itt mindig az a kérdés, hogy a nukleárist hova, hova soroljuk, tehát ezt most az Európai Unió leutoljára ugye úgy döntött, hogy ez is a gújulók közé tartozik, így viszont már kicsit a mindenképpen átlagos környékén állunk. Aból adódóan, amit te mondasz, te olyan nagyon borbulától nem vagy? Hát én szerintem, aki jól orról... Borulától lehet az Oroszország, tehát e, akármi lesz ennek a konfliktusnak a kimenetele, e, tehát egyszerűen gazdaságiak az ország gyakorlatilag e, olyan helyzetbe került, hogy ennél kilátástalanabbat nehéz elképzelni. E, hát gyakorlatilag észak hasonlót, hasonló. Tehát gyakorlatilag volt egy ilyen kimutatás, hogy mennyi szankciót kapottak az egyes országok, és most már észak is is erőzítménik, ez darabszámra volt, tehát azért e, itt a... Vannak kérdések, de ugye arról kevés szó esik, hogy Oroszországot gyakorlatilag elvágták a modern technológiától, gyakorlatilag visszaküldték a Szovjetunióba, és ugye Oroszország olyan szinten rászorul a technológiára a fejlett világból, hogy gyakorlatilag semmit nem képes csak előállítani nyugati import nélkül. Ugye erre felvetődik, hogy hát, meg ők is gondolták, hogy majd Kínából ezt megoldják, de mondjuk egy példát mondanék, ugye a modern polgári repülést Elképzelhetetlen nyugati technológián. Érthető, hogy nyílt gyártók is vannak, ugye mindenki. Ez nem csak arról szól, hogy meg kell venni egy repülőgépet, ez a szükséges szaktudás, a szerelők szaktudás, akik alapvetően nem oroszok voltak, hanem külföldiek, akik most eljöttek, és nem kapnak alkatrészt. Ugye próbálkoztak azzal, hogy majd Kínán keresztül beszerzik. Hát Kína is mondta, hogy nem adja nekik. Ugye ezek a szankciók nem úgy működnek, hogy akkor én oroszoknak nem adhatom el, hanem aki megveszi, ezektől a cégektől, a nyugati világból, az nem reexportálhatja, mert akkor őt is retorziók érik ezért. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy akkor majd egy kazak keresztül, vagy, vagy, vagy, vagy egy kínai bankon keresztül fogadom a pénzt. És szerintem ezt még nagyon sokan nem is biztos, hogy felfogták Oroszországban a propaganda által elzárt tömegekből, hogy, hogy ők milyen nehézségekbe ütköztek. Tehát egy másik hír, tehát az, hogy az Apple és a Samsung és a nyugati gyártók okostelefonjait nem lehet megvenni, erre lehet mondani, hogy majd veszünk kínait. A kínaiak is lecsökkentették a, a, az exportjukat, nem lesz okostelefon. Ami lesz, pedig ugye a Rubel elértéktelenedett, tehát most már a felére esett az árfolyama, azért nem mindegy, mondjuk, hogy valami eddig 100 ezer forintba került, vagy 200 ezer forintba is. Gyakorlatilag a gyógyszertől kezdve a számítógépig az egyszerűen nem lehetett amit még nagy nehezen belehet erre jön az, hogy ugye amit meg lehet szerezni arra olyan addicionális költségek lesznek, hogy ezeket a szankcióknak vagyis szereplő, aki képes lesz ugye exportálni mondjuk akár egy harmadik országból, az pedig természetesen érezni fogja, hogy önét neki extra profitra van lehetősége. Tehát Oroszországban szerintem olyan Elképesztő módon rosszabb lesz az életminőség, hogy ez a modern világban nem nagyon fordult elő, és úgy látszik, hogy ezt megpróbálják ignorálni, de hát egyszerűen nem lehet, nem fognak tudni az emberek gyógyszertvásra. Nincsen orosz gyógyszergyártás, tehát nem lehet a gyógyszereket biztosítani majd a lakosságnak egykönnyen. Az, hogy megfogták, tehát gyakorlatilag orosz ki írta magára utazív jelenleg? Sehova. És ez a jövőben sem nagyon fog módosulni. Ugye azáltal, hogy az európai létret lezárták, azt, hogy kizárták a, a fejlett légiközlekedésből az országot, ezzel repülőgép van Oroszországon megközelítőleg. Ebből hát, ha talán van száz darab, ami nem fejlett nyugati gyártás, ugye ebbe, meg van még egy ilyen százas nagyságrendű szuhajú repülőgép, ami ott rossz gyártású, de európai és amerikai alkatrészekből van, tehát azt sem tudják karbantartani. És ezek a repülőgépeket, ezeket elkezdhetik persze kannibalizálni, de hát egy idő után Oroszországon belül sem lehet utazni, és azért ott nem arról szól, hogy hétvégére kiugrunk-e valahova egy city break-re, hanem amikor tíznapos vonatút valaminek mondjuk az alternatívája, azért az egy más kérdés. A másik, hogy ezeket a repülőgépeket vissza kellene adni a, a leasing beadó cégeknek, tehát ez az ezer körül repülőben kb. 7-800 leasing leasinget E nem fogják visszaadni, ez egy óriási kiadás, ennek majd a hát vesztessége, ennek a kezelése, ez majd egy külön érdekes kérdés lesz. De ha ezt nem teszik, meg nem tudnak külföldre menni, bárhol, ezek a repülők elmennek, nem fogják fogadni őket, de nem csak a nyugati országokban, hanem ázsiai országokban sem. Nem fogják fogadni ezeket a repülőgépeket azért sem, mert nem felelnek meg a nemzetközi biztonságiaknak előírásoknak, tehát ez nem úgy működik, hogy megberhelik majd ők kanivalizált repülőből valami összetákolnak, és akkor majd elrepülnek a Phuketbe kirándulni, ez nem fog működni. És azért ez, ennek azért mégiscsak szerintem elég érezhető hatása. Egy másik érdekes hírennek kapcsán egy Oroszországot a legújabb szankciókban például a, a, a tengeri, veket hát a hajózáshoz használt, navigációk importjátok is eltiltottak. Nem tudnak ilyeneket Oroszországban gyártani. Ezek is olyan technológiák, amik gyakorlatilag nyugati hozzáadott érték nélkül nem léteznek, tehát európai és amerikai, vagy japán, dél-koreai, és ezekhez az eszközökhöz, hiába gyártják őket Kínába, hiába vannak olyan kínai gyártók is, akik egyébként ugyanúgy ezeknek a nemzetközi ellátási láncoknak a részei, nem fogják tudni megvásárolni. gyakorlatilag Oroszország technológiák teljesen el ebben benne van az is, hogy például a nyersanyag exportja, ami nem csak a földgázról és az olajról szól, hanem azért nagyon sokféle más alapanyagot, szenet, vasércet bányásznak, ezeket, ezeket exportálni kell, ehhez kellene gépek, tehát bár van belarusz gépgyártó, aki gyárt bányabb gépeket, hát nem tud annyit egyszerűen Gyártani, amire szükség lenne, és Belarus is szankcionálva van, ők se tudják azokat a technológiákat egyébként importálni, amikkel ezeket az eszközöket készíti. Tehát itt olyan szintű elszegényedés és összeomlás várható az orosz gazdaságban, ami igazán példá, nélküli lesz a jövőben észre. És azt látod, hogy ez milyen hatással lesz a világra, vagy a világ el tud viselni még egy Észak-Koreát, csak egy sokkal nagyobbat? Hát a világ eleg. Hát szerintem nem is az a kérdés, hogy a világ, hanem az hogy az oroszok, oroszok el tudják ezt viselni, tehát, hogy ezt a propaganda biztosan tudja egy darabig palástolni, vagy nem tudom, tehát ez mondjuk igazán szép kihívás lesz, de, de hogy azért ez tényleg egy óriási, óriási probléma. Ugye a világnak Oroszország nem tényező, tehát Oroszország egy nagyon kicsi gazdaság, ez egy szegény ország alapvetően, hiszen hiába mondjuk a gdp je Egyfőre vetítve mondjuk 20-10%-a alacsonyabb, mint a magyar. De azért ez egy kicsit olyan virtuális szem, mert ennek a, a, az oroszoknál ugye a gazdagok birtokolják, tehát a felső 1% körülbelül a gazdaság 50%-át. Tehát a, az emberek nagyon nagy része alapvetően nagyon szegényen, él Moszkvát és Szentpétervárt te számítva azért, azért, azért igencsak kihívásos az életszínvonal eddig is, most pedig elképesztően sokat romlik nagyon rövid idő alatt. Tehát mondjuk azért abban érdemes belegondolni, hogy most emberek, akiknek bankban volt dollárjuk, eurójuk, bármilyen más devizájuk nem férnek hozzá, és azért Oroszországban már csak a nagyjából tíz évente bekövetkező pénzügyi összeomlások miatt azért akinek van vagyona nem rúgá betartotta jellemzően, ezek az emberek nem férnek hozzá. Oroszország elvesztette olyan 6-700 milliárd dollárra becsülhető külföldi vagyonállományát, ugye ezt most zára lehelyezték, az oligarchák elképesztő gazdagsága is egyszerűen egyik napról a másikra eltűnik. Azért ezt, nem tudom, tehát ez, ez, ez olyan nagyságrendű vagyonvesztés, ami emiatt a... És ez a, az végleges. Az Tehát Te új, úgy látod, hogy ez így is marad? Hát elég nehéz azt látni, hogy, hogy Oroszország most uh, olyan nagy változásokat vezetne be, és, és belátná, hogy mekkora óriási hibát követtek el. Uh, erre gyakorlatilag senki nem lát esélyt. Ugye érdemes az előző szankciók hatásét megnézni, az iráni szankciók után sem kapták vissza ezeket a pénzeket, uh, és mivel Oroszország aktívan kárt próbál gazdaságilag is okozni uh, a nyugati országoknak, ezért elég, elég éve mert, mert, mert, mert kapsz, Nem pontosan úgy alakult a beszélgetés, ahogy, ahogy én gondoltam, de az hihetetlen érdekes volt, amit elmondtál Oroszországról. Sajnálom, és elnézést kérek az internetből adódó, vagy az internet erősségének hiányából adódó kimaradásokért. Neked pedig nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen. Én köszönöm, szia! Bucski Pétert hallották és látták, és még egyszer elnézést kérek a technikai hibákért. 061-712-42, 8 óra 31 perc van. Ha van érdeklődés a személyem és a műsorom iránt, akkor beszélgessünk. Ha nincs igény, akkor 8 óra 40 perc tájékán elköszönök. 9 perc van arra, hogy bizonyítsák az érdeklődést. Figyelek, ha van mire. Jó reggelt, Fiala úr. Én szívesen hallgatnám még tovább is, és köszönöm az egész hetet. 061 Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggat. Jó hát Ez egy elég borzasztó kép volt, amit most találtunk itt a gazdasági szakértő útul, amiben bele se gondol az ember, mikor át, átérzi ezeknek a szerencsétlen embereknek a borzasztó helyzetét, akiket a bombák sújtanak, akiknek ott kell hagyni mindenek, egy gyerekestől menekülni. Elnézést, amiről ön beszél az Ukrajna, amiről Bucski Péter beszélt az Oroszország. Az Oroszország, de és akkor jönnek az oroszok a szerencsétlenek, akik szintén nem tehetnek semmiről az életben, hogy van egy álmogfutó, akit nem lehet megfékezni. És, és ezekre a szerencsétlen oroszokra, akik nem tudnak nem tudnak mit tenni ez ellen, Ezt hogy érti, ez hogy nem tudnak mit tenni Minden népnek vannak lehetőségei, miközben ez mindenki... Nézzük a miénket. Igen, Lehetőség. csak ebben a formában nehéz lesz zöldágra vergődnünk. Eljutottunk a szegény oroszoktól a szegény magyarokig, miközben semmi nem kötötte őket össze, leszámítva a mi beszélgetését. Minimálisan azért befolyásoljon bennünket, hogy miről beszélgetünk, ha egyébként beszélgetünk. 061, 712, 42 először. Azt érzem, Ebből a két telefonból, hogy én két perc múlva elmentek haza. Nem rajta mulott. Jó reggelt. Ebből a két telefonból, hogy. Jó reggelt. Jó reggelt. Ha lealakítja, akkor nem fogjuk mindent kétszer, kétszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor hallani. Ma meg egy szánalmas pszichopata. Értem. És ebből mire jött rá? Sose fogom megtudni. Pedig önnel sokkal olcsóbb lenne beszélgetni, mint amelyet a pszicháteremre költöttem. Nem bántam meg. 061-712.42 másodszor. Jó ja, reggelt. csak kérlekvédnék, hogy lesz valamikor hogy a bankáros húznakról Milyen bankáros Hát a Sperbank. Nem? Tenni. Nem. De miért lenne szó Hát mert, hogy itt e, ígérget mindent a kormány, de még semmi nem történt a kivizetésekkel kapcsolatban. Hát ahhoz idő kell. Hát igen, de semmi információ sincs, és ugye itt megy az idő, és az embereknek vannak kötelezettségeik. Kell fizetni. A bank például be nem türelmes. Ezt én értem, de annak idején az összes bankcsődnél volt egy átmeneti időszak, amit egyébként ki kellett várni. Én is érintettje voltam a Szécsényi Banknál. Értem. Azért némi információt adhatnának, mert hogy gyakorlatilag azt mondják, hogy mindent van, ezt kommunikálják. De, de Ön egy érintett? Én egy érintett vagyok, igen ami azt jelenti, hogy naponta érdeklődik, és... Vagy, Így vagy van, is ellentétes információkat kapok, elnézést, hogy közbeszóltam, igen? Nem, nem, nem egy, egy, egyáltalán nem könyel nézést <gül> Ennek van egy, egy időtartama, azt hiszem, 30 nap, de nem, nem akarok olyasmit mondani. 18-a. Na most 10 nap eltelt, és nulla információ, az nulla. Illetve hát vannak információk, de egymásnak ellen. mondok. De az információ itt honnan szersz, hogy be? Hát fölhívom mert hogy ez van megalva, hogy ott terméletileg minden fönn van a honlapon, de nincs. Illetve hát az ügyintézők próbálnak kommunikálni, de sajnos teljesen ellentétes információkat adnak. De milyen jellegű? Mi, mi, hát az egyik mi... azt mondja, hogy töltsön le egy nyilatkozatot, és ezt érkeztesse, küldje el. Hivatalosan honlapon azon, hogy ezt az ügyfélkapunk keresztül lehet érkeztetni. De amikor meg az ügyintézővel valaki kommunikál, akkor gyakorlatilag azt mondja, hogy inkább ne tegye. Szóval azért se vállalnak felelősséget, hogyha valakinek mondjuk a betű a hittel miatt. Hát Ezért nem ez, tudom. Ezért ez, itt, itt, itt ez ez, ez, szerintem ez nem így kéne, hogy működjön. Ebben, ebben nagy valószínűséggel, bármennyire is sajnálom, de ugye az ön érintettsége. E, e tekintetben önt nem mentesíti e, más kötelezettségei alól e, az berbank bedüléséből adódóan azok, akik az OBA révén önt kifizetik ezekre a részletkörülményekre, ha akarnának se tudnának tekintettel lenni, miközben ez önnek egy egyéni tragédiája. Um, nem csak az önjében. Én ezt értem másoknak az... se. Tehát ebben a szituációban ez ezzel jár együtt. Hát igen, csak tudja, közben hogy a forint értéke roml. De ezek egymástól függetlenek, tehát arra aggódjon, ez már ettől független. 061, 712, 42, senki többet? Figyelek, ha van mire. Nyilvánvalóan, hogy az Obától, vagy az Berbanktól, a bárki van itt, aki olyan részletekkel tud szolgálni, amivel én nem, szívesen meghallgatom, miközben sajnálom az apropót. Most már elmegyek a nagy nagykapúig, az a 15-ös trek. Most a 11 végénél tartunk, tehát még ráhúzok 6 percet, és akkor már majdnem 9 óra lesz, de mindenféleképpen több mint 8 40. Közben nézem a világhíreit. Ha akarnak, megtalálnak. Ha nem akarnak, akkor legközelebb szerdán találkozunk. 6 után, de még hét előtt. A két időpont között döröpont, kukac, most pedig 061-712-42. Nagy szélességben szólnak a telefonok, tudomásul veszem, ez egy ilyen periódus most. Jó Jóreget kívánok, fiára úr. Úgy, úgy tudom, hogy ma megint megnyitnak útvonalakat, ahonnan ki tudnának menekülni az emberek. Hát azt kívánom, hogy mindenhonnan tudjanak kimenekülni. Ki és hogy minél hamarabb legyen vége ennek a törnyűségnek, borzalomnak. Ezt kívánom. és önnek meg, önöknek meg jó, kellemes, mindenkinek kellemes hétvégét is kívánok. Viszont... Jó engedj, kívánok, Boszko Jó reggelt. Egy régi, régóta dédelgetett álmomat valósítottam meg. Bőhúsz éve hallgatom önt, és sokszor álmodoztam arról, hogy vajon milyen lehetne, ha csak én meg ön csak ketten lennénk az árbockosárba. Én négy héttel ezelőtt úgy keltem föl egy hétfői napon, hogy ma nem nézek meg semmit. Negyedik hete hallgatom önt úgy, hogy minden mást, ami a külvilággal kapcsolatban tart, hírfüggő vagyok, ezt el kell mondjam előre. Hát nagyon sok elemzést és nagyon sok hírt olvastam, szinte már kényszeresen. És én negyedik hete ott vagyok, és ön a kizárólagos kapcsolatom. Őzők a világgal. A megérzem. tekintetben nem, hogy kimegy az utcára, gondolom. Tehát... Természetesen, hát a napi életem. értem. Érem, értem. De, de nagyon jól érzem magam, és ö, nagyon érdekes, és sokkal-sokkal intenzívebb, ízesebb, ö, üzenettel telibb ö, az, ahogyan most hallgatom akár egy feljancsit, mert így soha nem hallgattam. Te eszébe nem jutott, hogy ezt az ablakot is becsukja. Nem. Nem. Nem. Tudja, hogy ön mit jelent az én számomra. Én ezt értem, de és próbálom nem túl értékelni. Így... Nekem ez így nagyon... Nekem ez így nagyon szexi. És ez így nagyon, nagyon kerek. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha lemennek majd áprilisban a, a választások, akkor vajon leszekedve? Addig biztos, hogy nem. Nagyon kíváncsi vagyok, azután vajon hogyan fog ez bennem alakulni, a belső hangom, majd mit súg. Minden esetre most így vagyok, és jól vagyok. Köszönöm. Viszontlátásra. Abszurd az abszurdban. Viszont hallása. Igen. Szép jó napot! Önnek is. Hogyan telt a szülinap, mert semmit nem hallottunk róla? Igen, arról nem is szeretnék mesélni. Köszönöm szépen. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Csillag az éjszakák. Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence-jalás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 Őrzőn árván, őrzők, vigyázatok a strázsát.